Cap repete. Calimetal is online. different in some ways in how you should not fall in love with someone like me anyway between the lines people see signs when they feel the seer every day's fear and one night their torch will find the girl without a name Until I get my peace Say bye There I see you amongst the good people suffering She is the one, the unwanted deeply entwinedlow of a life but they pay so one to say their torment has a name and after all these years we get to be together for all eternity Fins al final eh? l'hem deixat perquè és que quin tamasso, mm. quin tamasso del nou àlbum de Sonata Ártica, oh. The Days of Grace. Però, Però aquesta no, no la van tocar. Aquesta. aquesta no la van tocar, quina ràbia em va donar. Doncs una de les millors. Per això ho he dit, per això ho he dit. Va, mira, el, el passat divendres 27 de novembre, la sala Razmatazos va acollir un triple concert. Com a caps de cartell estaven els finlandesos Sonata Ártica, i abans del concert vam poder parlar amb Henrik Klingenberg, el teclista de la formació, i a l'entrevista vaig entrar amb el Guillem. Abans d'entrar a l'entrevista va ser, Guillem, per tu quin és el millor tema del nou disc de Sonata? Dio, el Death Hour, però és que amb clara diferència. I dic, doncs ja som dos els que opinem que Death Hour és, és el, el millor, millor tema, tema de, de tot l'àlbum. Llavors vam fer l'entrevista, i bueno, la típica pregunta que he estat escoltant en totes les entrevistes que quin és el tema que més us agrada del nou disc. I el, el Henrik va, va dir, per mi i per la resta de la banda, el Death Hour. I va al concert i no la toquen. I no la toquen. No que és ah, ah, collons, collons, eh? Els... Una cançó guai que ja ha en l'últim disc i oh, no la toquen. Segur. Mm, jo per mi que és una de les que més orquestració té, okay. una que dura vuit minuts és el, lenta. el tema, és tranquil·leta van dir, aquí se'ns adormirà la gent sí, jo no si m'hagués no. adormit jo no, que... no crec que la gent s'hagués adormit la gent estaria allà vuit minuts a les matxeros sí, sí, i el que sí. faci falta Exacte. allà aguantant però mira, però no, no, no, el van tocar, no el van tocar després repassarem el que va ser el concert de Sona Tàrtica però parlem també dels dos taloners que van tenir, comencem pels primers en actuar la passada tarda del divendres. Van començar molt d'hora, van obrir portes a les 7 de la tarda, a les 7 i mitja... Sí, set a les 7 i a mitja en punt va començar un, el concert. Bons van començar Bons. els també molt. finlandesos Winterborn. Winterborn en una banda que es va formar com a tal i amb el nom de Winterborn l'any 2004, tot i que tots els membres ja tenien una banda anterior que es deia Man Machine. Man Machine com la pel·lícula com la pel·lícula, no ho sé, no l'he eh? vist, tio. jo què sé, quina pel·lícula? La quina pel·lícula? La pel·lícula de Gary Ritchie, de ah, Snatchers i Diamantes, cert, doncs cert. hi ha una Donc que sí, tracta sí, de futbol. El, el, el, el nom és el mateix, Man Machine, i es dedicaven a fer covers. Oh, en, en, en, evidentment, o sigui, hem de buscar pel moment friki algun tema de Man Machine, que que perquè eren bé. covers en estil heavy, fins que uh, van començar a composar temes propis i van dir, doncs ara ens canviem el nom. Neumet Machin, banda de covers, Winterborn, banda, banda amb de, temes propis. Banda el passat 19 de novembre de 2008 van treure a la venda el seu segon treball, el Farewell to Saints, i és aquest precisament... Farewell to Saints. I este pergaventàcia té una cançó que es que diu Farewell. Que comencem aquí amb els... Ah, sí, doncs ja veureu... <ríe> con los que 6 grados de separación. Ja veureu cap al final del <ríe> yes. programa que no hi hauran 6 graus, hi haurà menys. <ríe> Uh, doncs venien a presentar aquest tema encara no ho havien fet al nostre país la veritat, jo els vaig trobar una mica monòtons Sí, mm. no va un malament, va estar no, bé el concert. No, no, sí, a veure, el concert el que passa és, és que totes les cançons no sonaven les molt tant. iguals el concert molt bé eren els primer, primers, primers el concert molt bé, la sonoritat molt bona par si s'ha resmatat dos. Sí, va estar, eh? molt bé, perquè acostumats últimament a només nessa salamandra, doncs <laughs> no es pot comparar amb el nivell bé, de salamandra. Ya, el però bueno, ja. el, el, el canvi, el canvi es nota bastant, sí, eh? Però és això, o sigui, molt bé, molt ritme, la gent animada, però va fallar, a mi em va faltar algun, però Escolteu vosaltres veure, i jutgeu. Un dels temes que més m'ha cridat l'atenció d'aquest Ferwell 200s és aquest Chaos Duels Within. Sonar, la veritat és que sonen molt bé. No, sonen bastant bé, estan canyeres. Sí, no, si sona, caos, sonen molt bé. Mm. Within", el que passa és que si ara us posés la següent cançó del disc, igual. no diríeu, oh, home, doncs són canyeros, tio. Però si us posés la següent, diries, mm, aquesta és la que m'has posat abans de la que acaba de sonar? <laughs> no. el, o sigui, el problema que tenen és aquest, que, que totes les cançons s'assemblen molt. Bueno, està dit al patró, que diu... Bueno, si pues Sents una, si, una cançó i funciona, dius, hòstia, quina dius, canya. Dius, canya una igual. altra, hòstia, o sigui, que guai. Tens la tercera i dius, de dius. Podeu variar una mica, per favor? <ríe> <ríe> Clara, hora de concert, no, tres quarts mitja hora mitxora base, no? Proben, sí, proben sí. un estil, funciona, els agrada i més menys veuen que més o menys a tothom li agrada, pues doncs, vinga, tota la cançó és igual. Sí, sí. Va, bueno, perquè de tant no en tant sé. no està malament, perquè tu imagina't que, que el Master of Puppets, el Rey de Lightning, el oh, Interman i no sé què, fossin totes iguals, clar, Metálica no seria qui és. Ja, el fet ja, és que ja, han, han sabut... Metàl·lica té moltes cançons que recorden altres cançons. O sigui... Sí, sí, també. Eh? Ja. El que passa que aquí el que he trobat és que totes estan dins al mateix àlbum. <laughs> aquest, aquest, aquest és bàsicament... No, en, és, bueno, que en diferents àlbums fa, faci alguna cosa similar sí. dius... Bueno, I, I també, depenent de quins estils, doncs mh, potser l'estructura és molt semblant però ja amb el riff de Thrash és completament diferent als riffs que poden tenir aquestes cançons. I només et varien el riff i tu ja veus que és més o menys el mateix però és diferent però aquí tot és molt... Tot, molt, molt semblant, massa semblant. Però bueno, a veure, de fet, a mi no em van desagradar. Eh? O sigui, no, això no és una crítica destructiva contra el concert. Eh? Els que sí que em van agradar moltíssim, veure, de fet, ja era la tercera va vegada. van agradar moltíssim. Tercera jo vegada? Jo no els havia vist mai en directe, ja m'encanta. Jo tercera vegada en, en un any, en sí. més d'un any. Sí, sí, <ríe> Són com sí, de la família. Que sí, de ja... fet, sí. De fet de premsa. Sí, segurament. Però ja podrien, ja podrien. Home, no t'has sí, sí, eh? Sí, sí, si sí, paguen ben, paguen dietes, no, viatges i, i hem tal. De, no? Hem de parlar amb ells, quan s'apropiï al l'estiu, o paquen i coses d'aquestes. Aixec si un vida, ni... ¡Hombre! ¿A todo tiempo? No, estaria bé, estaria A ver si rasquem algo. A si rasquem algo, ¿no? ¿sabes? Sí. Ah, m'ho apunto, m'ho apunto, això. Estem pa... parlant... No, de ho digue-ho, sí, sí, va, digue-ho. És que em va agradar molt. Estem parlant de D-Lane. D-Lane. D-Lane. Els nostres amics holandesos. Que va haver una anècdota molt curiosa i és que sortint de, de l'entrevista de Sonata... No, sí. Quin morro que tens. Sí. No, és <ríe> anècdota, no és anècdota. No anècdota, és tinc un morro que parer. Anècdota. tinc un morro que m'he de piso. Bueno, <ríe> bueno, però és una anècdota. És una anècdota que, que morruna. Explica-ho, explica. explica anècdota morruna. Explica el teu morro fins on arriba. Doncs sortint, sortint al mànager de Sonata, la veritat és que tenia bastanta pressa per, per fer fora ja les entrevistes i, i a mi no se'm va ocórrer res més que dir perdona, el Camarino dels d i em van dir, sí, és aquest aquí la porta tancada dic, hosti, no sé, no sé, no sé sí sí, sí, sí, sí, sí, vaig picar, vaig obrir la porta directament i estaven decidint el set list que tocarien sí. i vaig dir escolta, puc parlar amb vosaltres que dius també, Pessau, no, no, no, no us espanteu quan escolteu l'entrevista són quatre preguntes Bàsicament perquè en l'últim mes han passat moltes coses. Uh -huh. La primera és que tornava Charlotte, recuperada de la veu, per fi va cantar. I la segona és que el guitarrista Ronald Landa va abandonar la, la formació bàsicament perquè vol provar altres estils musicals. I van dir, bueno, doncs llavors marxa i han agafat a un altre i per veure què tal opinaven d'aquest sí. nou guitarrista, l'Ebud Pieters, que no em va desagradar, eh? encara li falta rodatge, era el seu vuitè o nobè concert que feia amb d li faltava rodatge, però, bueno... No, però està molt bé. El, el, tio, el tio es nota que té base ja d'altres bandes d'aquest estil, també és holandès, per tant no hi ha problemes de que un visiu viu a una banda i l'altra a l'altra. hem escoltar moltíssimes cançons. No, però jo penso que a aquests homes és igual, ja que sigui holandès, francès, alemany, perquè sí, no tenen no tantes no voltes no que, els que els és igual. Sembla no hi ha d'estar a estat de Barcelona tres cops, o sigui, sí, sí, sí, sí, sí. No, no han de parar, o sigui... Ff. I espere't que pel 2010, em sembla, si no recordo malament, ja ha previst un altre àlbum. Sí? Bueno, I ja volen anar. O sigui, que que ve tornen. I han el Marc I jo tornaré evidentment evidentment. evidentment, evidentment. I els tornarem a entrevistar una vegada Bé. més. Doncs, com deien moltes cançons, la majoria de, de la mitja horeta també, que van estar, perquè no van estar gaire més, la majoria del seu últim treball, April Rain, evidentment, s'ha de promocionar al màxim, Provoi ném escoltar una que sí que va formar part del setlist de Dilaine, però que forma part de l'àlbum Lucidity del 2006, l'àlbum debut de la banda, això és Shattered. Després dels holandesos arribaven al sonata. El crack, que ara parlàvem a microtancat i ho destacaves tu, Ariadna, que moltíssima gent, com que s'havia perdut el concert de Tileina... Sí, no és que se l'hagués perdut. Sí, sinó que, que... La, la Charlotte no va poder cantar l'altre concert, la Salamandra, perquè va estar malalta. Ens hem trobar bastanta gent que com que ja ens els trobem a tots els concerts, perquè estem sempre els mateixos... Una, una salutació a totes les Martes. Exacte, a totes les Martes. Sí, perquè totes es El diuen grup Marta. Martes. Per tant, una salutació des d'aquí. Mentre ens vam això, que hi havia ah, gent vale, que venia... Sí. Quin conseller era? Ah. A tots. Ah, a, a tots els que hi hagi èpica... epocalista femenina. Exacte. Tots els que hi hagi epocalista femenina les trobareu allà. Les trobareu allà des de primera hora del matí. Exacte, eh? Que jo, de veritat, ho, ho valoro molt, el que elles fan. Jo seria incapaç, ah, sí, va ser però del des d'aquí un de napollo, perquè aguantin totes les hores que aguanten allà. I que sí, i tant que sí. Això, això és ser fan, home. Sí, tant. No, això... És de s'enfant sí, de veritat. Són fans de... Tots grups, o sigui de tots els grups. De tots els grups, emocalista femenina. Són com... No, que són uns quants, eh? O sigui... Sí, sí. Sí, sí, déu nhi -do, -do. Doncs com dèiem, després de d arriben els finlandesos, sonat àrtica. Sí, los jefes, però per nom sí, i per a... any de creació, perquè de fet, dels tres concerts que vaig poder veure, és el que menys em va agradar. Mm? Sí, i l'opinió general de, de, de, la, de la gent... No a veure, amb la, amb la que hem parlat tampoc no m'ha parlat tothom, evidentment estava ple, però amb la gent que vam anar parlant tothom deia el mateix, que, bueno, que decepcionaven una mica. El fet que aquest senyor canti cançons arriba, pues, clar, clar, a les que no arriba, doncs clar, m'està una mica. Aquí hem de matisar que fa just una setmana... Toni Caco va cancel·lar tres concerts de sonata àrtica. Potser no arribava al 100% però per així, de les capacitats. Jo penso que per així va més... Si ja no sospers tres, sospèn un quart. Però serà per algun motiu, no? no però no? va ser a principis de setmana passada. Uh, per tant, ell ja va veure que recuperava... I va ser, bueno, doncs, doncs tirem cap a... Tira de xapalante i sí, a veure... Tot i, això, tot i això, hi va haver algú amb el que vaig parlar, no recordo exactament qui, que havia anat a algun altre concert de Sonata i que m'havia dit el mateix. Bueno, a mi em van dir que... Que Sonata que, de que decepcionava de... bastant en directe. I, I a mi m'ho dit comprovar. i l'any 2007, quan vam anar amb el Joan a veure Èpica i Sonata, a mi em van agradar molt. A mi també. A mi aquell concert em va agradar molt. I vaig sortir d'allà... Sabent que la gent m'havia dit, vigila amb Toni Caco en directe, que no val res, que no val res, i vaig dir, ostres, doncs deu haver millorat. I mirant per internet diferents crítiques que es van penjar d'aquell concert, uh -huh. sí que és veritat que moltíssima de gent deia, Toni Caco ha millorat la veu i sobretot en el concert. Clar, d'aquí jo vull donar-li el vot de confiança que no estava clar, al 100% clar. de les capacitats i per això va, va fer el concert que va fer. Home, normal. Sí, no, clar, evident. Però bé, bueno, hem de dir que Però musicalment... Algum motiu tindrà, perquè el tio canta, malament, sí, sí, no canta no, malament no Musicalment molt bé, o sigui... Bueno, trobo... també el, el so de la sala tampoc no ajudava. Clar, no ajuda el so que té eh, sonata. És, és a dir, si també posem sonata o inclús Dragon Force a, a Salamandra sonaran de conya. Si ens fots en ah. una sala que té eco amb tanta pluja de notes, evidentment es fa una pilota. Clar. Clar, les no, no les te -te -te. cançons ràpides es fan pilota i no, no sonen bé. Què vam poder escoltar? Vem escoltar només tres temes del nou àlbum. El senzill que ja escoltat aquí, el Flock in the Ground, vam escoltar un tema més tranquil·let, anomenat Juliet, i el tema que posarem a continuació, cosa que em va decepcionar moltíssim. <laughs> temes antics, els que vulguis i més, el Full Moon, l'únic Clàssic, mític, impressionant, podríem dir. El Black and White, el Don't Say Award, a Word, el Paid in Full. I el que em va sobtar moltíssim és que Charlotte, la cantant de d va sortir a interpretar el tema Last Drop Fall. Mm? Què dius? A veure, senyor Kako, si en el nou àlbum... Senyor Caco, home, bé. No, dius... no, no, si en el nou àlbum caco tens mio. dos temes interpretats per una cantant... Jo ja no et demano que em a la Joana Corke expressament des de Finlàndia per fer la gira tampoc amb tu no cal, i que per dues cançons temes, tampoc no Però no si en el nou àlbum tens dos temes on hi canta una noia que surti la Charlotte i t'acompanyi amb aquests temes claro, no, no que no canti un que sigui teu Eh? a veure si, si ens hi posem una miqueta però potser l'únic que coneixia també la Xarlot no sé. bueno, però, és però que si a ella li haguessin dit en temps que hauria de fer aquesta sí, col·laboració ho hauria fet perfectament que evidentment, no cap problema, evidentment se l'ha d'aprendre evident ara o ja el sabia però se'l va aprendre no? doncs en que algun moment se si es vol fer la col·laboració que s'aprengui ah, els altres no dos però és que, de fet, no, no van cantar cap dels dos. O sigui, que no val la pena que fessin res. És igual. El que em va sobrar moltíssim és que l'any 2007 ja ho vam viure, que el Toni Kako va fer bateria humana i va cantar el We Will Rock You. Al 2008 no vaig anar al concert, però... Es veu que ho van repetir i aquesta vegada ho va tornar a fer. Uh, dius, no vegada. cal, podem bueno. innovar. Hi ha altres cançons. Sí, a més la llarga molt. Sí, a sobre la va cantar sencera, sí. llargada fent visos. I et dius, la calla molt. i canta algú teu, home. Que dius, si vols fer la gràcia, fes al principi i ja Clar. està. No cal anar repetint. És la part repetint. bona de la cançó. I ah, exacte. Ja està I sembla ser que l'any 2008, quan van venir van tocar Wolf Raven, no? que vindria a ser el clàssicazo de el sonata. De... De... Sí, el, 2007, vegada... el 2007, quan hi vam ell, Joan i jo, en el vis, tot el públic es va posar a cridar Wolf and Raven, Wolf and Raven, no, va, sortir, va sortir i va dir Wolf Raven no està al set list d'aquesta nit. I aquí, per més inri tot, el públic, l altra vegada, Wolf and Raven, Wolf and Raven, el tio es va marcar el solo, el, el, la tornada, l'estribillo de Wolf Raven a capella i va dir ara no la canto perquè no està al set list. Dius, no ens deixis amb el carmel a la boca, no ens el posis i ens el treguis. Saps, és que jo el que no entenc, per exemple, que hi, ha, que hi ha molts grups que saps que són cançons mítiques, que aquesta cançó ha d'estar sempre al set list i les treuen. O sigui, és que si de... estan cansats de tocar-la, perquè no sé, tothom, tothom no? els demana. Master of Puppets no ha sonar, per exemple. Clar, ha és com el, és, com, és com, com el Duhas de Rammstein. Exacte, dius, o sigui, hi temes que... No la pots treure del set list, o sigui, és que... no, no la toca un poquet. És la més coneguda que teniu, és la que us salva, per dir-ho manera. Potser és això, no? estan cansats de tocar-la i diuen, eh, no, no, Però tenen a tots fans, no?, se suposa. I... Home, se suposa que sí, que és d'on treuen la pasta. Callem ja d'una vegada i anem a escoltar el Vullem que va ser... Podríem posar la de Wolfram Rebell, no? Doncs no, mira, per tocar la pera, poso el que va ser el primer senzill d'aquest de Days of Grace, això és de Last Amazing Grace. Aquest, uh, The Last Amazing Grace, és un dels temes que també m'agrada moltíssim, eh? La, la sona bé, de... sona bé, no, sona no direm bé, que no. no. No arriba a la velocitat de Wolf and Raven o San Sebastian o temes mítics de la banda, però jo trobo que, que musicalment aquests tocs progressius que està agafant actualment Sonata àrtica li dona una volta i mitja a la seva música. Creiem que ja comença a madurar la cosa, es fan grans, els dits comencen a atrofiar-se una mica. Ai, l'artrosi, que mala l'artrosi. I s'ha d'anar una miqueta més lent, però bueno, no, no, a veure... I... I ja dic, eh, a mi una de les coses que més em va potejar del concert va ser que em van donar passe de fotògraf i jo duia una puta merda càmera digital dels Porque collons. Perquè no sabíem que em passe. Perquè no sabíem que, que, que em donaríem passe de fotògraf, perquè ho arribo saben eh, i me traigo ahí un zumaco. Encara de... sí, <ríe> que, que sigui de cartòpedra. Sí, vamos, que foto. se lo hubieran visto los pelillos de la nariz al Toni Caco. Què va ser? Vaya pelos tropajo que me llevas, colega. <ríe> no, I sí. de color vermell. Sí, sí, tio, semblava un nanas vermell, tio. <ríe> no, no, molt lleig, tio. Les fotos queda molt mago però... Doncs el concert, a, a banda de l'Oscar Lecina, cantant d'Àpacs, des d'aquí també una salutació, ens va acompanyar, com hem comentat abans, el nostre traductor particular, el Guillem, i també la nostra amiga Esther. I avui li volem dedicar una bonica cançó oh, sí. del seu grup preferit, Nightwish, també en l'època de, de, de Tarja Turonet. Que, és que, ja, que no és, tarja, ja que no és la meva cantant preferida, li dedicaré des de tot el meu amor. <ríe> recorda-li <ríe> Ella ja ho sap, i hi ha molt amor entre nosaltres, no hi ha problema. Doncs l'Estel la setmana passada va fer 24 anyets. El dia 24. Oh. El dia 24 va fer una 24 pipiola. anyets. Pipiola. I, I li volem dedicar aquest fantàstic Swan Heart. Que vindria a ser el cor del signe. Oh. Ai, que bonita. Que mona ella. Ai, home. There we go. Bonic, més bonic, més tranquil. Que maco. Nos Allí... No soneta, eh? Ai, la no, no, la cançó és molt bona, s'ha de reconèixer que la Targe té una veu, veu ve. molt maca. Sí. És no és el nostre preferit, però és una gran cantant, no direm que no. Sí, sí. Una cosa no treu l'altre. Evidentment. I seguim amb l'únic grup, crec jo, procedent de les Illes Feroe. Toma ja. Perdón. L'únic grup que del món, no? I això no està? I això està perdut. Sabe d'on està lo otro? No. Parlao. Ah, vale. Sabe donde hay agua? Oh, Posé en el medio. Ah, ahí está. <ríe> doncs vale. donc jo crec que les Illes Feroe deuen ser 50 i quatre estan a la banda. <ríe> <Sí, sí, ríe> Tén una banda heavy sí, sí. coneguda arreu del món. Busca Juana Ila Feroe. <ríe> Ila Feroe, ja està. A veure sí, per sí. on estan. No? <ríe> una banda que es va formar l'any 98 practiquen una miqueta de folk metal progressiu, podríem dir. Estan molt xules, eh? Porque... Fan, fan cosetes rares. I anem a, anem a posar un tema del seu darrer treball, el By the Light of Northern Star", editat el 29 de maig d'aquest 2009. Eh? Una cançó adaptada d'una cançó tradicional de les illes Feroe i d'Irlanda. I, ah, I dels seus voltants? Ah, està per allà, no? Ah, vale, al costat de... No, sí, a, a, a, a de a, a, eh? el que està, de Totham. Té? quitar el zoom, coño. Fes un més gran. Sí, en ello. Esto sí, más le toca el caballero. Si és d'Irlanda, <ríe> o també d'Irlanda. Sí, no o serán una colònia d'Irlanda o alguna cosa d'aquestes. Perdonem a tots els professors de geografia que tenen a el programa. <ríe> <ríe> <ríe> Però no sabem localitzar les Isles Feroe. Bueno, sabeu el, el que podem fer. Escoltem-los. Escoltem-los. I mentre busquem... Mientras colla, se carga el Google Map. <ríe> Un ¡Moment Friki! Oh, oh. ¡Ay, qué beco feo, eh! Oh, oh, oh, oh. <risa> ¡Qué peto! <risa> Ahí les <va. risa> quedan las paticas como el pajarito sí. del Errec. ¡Ja, <risa> ja, Exactament, ma, ma, jo veia, veia que estava visualitzant la imatge la imatge de la, la imatge peli. De la peli ah, puf, que queda que, cada, cada ha, han passat 2 hores. Ai do, hores després del clàssic Barça-Madrid i no em dit res. Partant, no ho és un altre tema, és un altre tema, no parlem d'altres coses. No ho espatlllem. seguim, Anem seguim a moment, i seguim, se, Juan, se, seguim ja. Seguim ja acabem. Seguim ja acabem perquè ja hem arribat al final, se'ns ha tirat el temps a sobre. Hem, oh. hem, hem, estat rajant, hem estat rajant molt del concert de Sonata. Si la per tant, culpa és del Toni Caco. Si ho hagués fet ah. no hauríem ah. parlat tant. Hauria sigut quin concert ah. més de conya que vam fer Sonata. Fuera? I fora pelota. Què farem la setmana que ve? No xerrarem. Bueno, no, no, dudo, no, bueno. no. <laughs> Lo algo, tindrem l'acumulació de coses. Algo farem, no? però prometem que per la setmana vinent ens enrotllarem menys presentarem el tema i el posarem, i punt. Perquè... Tu, tu promets el que vulguis, que nosaltres farem el que ens doni no, no, la gana. No, perquè t'has anat calentant, t'has anat calentant. Sí, sí, és que és el que, que, que passa. No, el, el, el, el, que, el que farem serà que, com que s'apropen vacances, la llei del mínim esforzo. Escolta, direm, direm sona tàrtica de taura, pum, i sonarà el tema. Tu rotllo mola. I ja està. Exacte, ja està. Però saps tí, tí, tí. que no podem fer això? Mm, no ja. som així. <laughs> no. Bueno. Perquè hi haurà concerts de pel mig, hi haurà coses i haurem de xerrar. Novetats, hi haurà de... No, novetats, però, i... però qui anirà de concert? No, no ho no, sé, ni no ho sé. No ho Feixi, ja ho ja ho veurem. Ja som acabant, va, anem anunciar un altre concert, va, vinga, per si algú té ganes d'anar a concert. vinga, això serà... El dia 9 de desembre, és a dir, dimecres vinent, després del pont de la Puríssima, la Constitució, Casina. i els putus uh, ponts nacionals, uh, venen els Wasp, una banda que es va formar l'any 82 a Califòrnia. Allà, allà fa caloreta, eh, que és un lloc. El 12 d'octubre van editar el seu nou treball, Babylon, centrat amb els quatre genets de l'apocalipsi, i vindran a presentar-lo a la sala Razmetat. Atenció, sense taloners. Es oh. creuen tan bons que no cal que portin ningú més. Ai, que no en part. tan cancions que potser dura massa. Ah, <ríe> eh. També ja, pot ser. També, eh? també pot ser. Com dèiem, WASP, que vindria a ser un acrònim, que molta gent diu que potser vol dir white anglosaxon en protestant, és a dir, blanc, anglosaxó i brutestant, tot i que ells mai, mai han dit que això sigui veritat. Bueno, bueno. però hi està. Però bueno, l'acrònim de WASP, aquí queda. Saps? Ara jo... La, la, la, la veritat és que ara mateix no els he vist mai. Per tant, no sé si són blancs, anglosaxons, doncs, tampoc, i protestants, tampoc. Per tant, no sé, com potser això ja s'ho ha tret algú... de protestant no que es pugui veure, però, bueno... <ríe> Mira, que siguin el que vulguin... Segur que sí, segur que els protestants porten algun bigotet o alguna cosa Com els amis, com els pancarta, amis. O també, a o, o samarretes, eh, i protestant, saps? Eh. <ríe> bueno, anem a acabant ja d'una vegada. Marxem amb una versió d'Elton John, el Saturday Night's All Right for Farting. I res, desitjar-vos que passeu una bona setmana, ens retrobem aquí. Que vagi bé Joan i Ariadna. Bye bye. I si l'Elton diu que els dissabtes a la nit es està bé per barallar-se, jo dic, foteu-vos d'hòsties tots els dies, home. Vinga, Au apa déu. A déu.